Det hela höll på att utvecklas till en bizarr variant av det famösa slaget Vikane, år 216 före Kristus. En egen tillbakavikning gör att motståndarens flanker blir öppna för en omfattning. Denna gång var det inte lika medvetet utfört, utan var istället en oförmodad konsekvens av det nödläge som uppstått, då det svenska fotfolket, mot alla odds, lyckats med sin attack. Officerarna fick inte stopp på flykten ute på den vänstra kanten. Levenhaupt fick syn på generalmajor Sparre, västmanlänningarnas chef och den som fört befälet över expeditionen för att få fram Ros. Han var också fullt sysselsatt med försök att stoppa de flyktande. Levenhaupt skrek till honom – Käre bror, låt oss för Guds skull laga att vi får dem till stånd igen. På vår högra flygel driva vi fienden. Sparre svarade helt förtvivlad att fanen kan inte komma dem till att stå och frågade mer eller mindre retoriskt Kan du komma dem att stå? Det är inte möjligt. Allt deras kringrusande och gastande för att stoppa de flyende soldaterna var utan gang. Skräcken hade växt sig allt för stor bland människorna. Stridsviljan var drängt i en flod av fruktan. Levenhaupt gav upp. Han tänkte istället ta sig tillbaka till de infanteriförband som fortfarande slogs. Det var också för sent. Högra flygeln befann sig visserligen fortfarande i strid men bataljonerna hade nästan helt omringats av de framvällande ryssarna. Fientliga förband grep runt fotfolket och höll på att sluka dem med käftar av eld och rök. Gröna led blockerade vägen. Det var omöjligt för Levenhaut att ta sig dit igen. Hettan var enorm. Linjerna var omslutna av damm och krutdunster. Trupperna marscherade och red fram över de sårade och döda och sargade dem ytterligare. De svenska infanteristerna slogs för sina liv i röken. Pångade i ett kvävande grepp av blixtrande muskötmynningar och pikar kämpade de för att hålla ryssarna tillbaka, för att få komma undan, för att få leva. Kröjts rytterianfall ute på högra kanten hade visserligen aldrig nått sin fullbordan men de hade i alla fall fått ryssarna att hejda sin frammarsch och formera karé. Överflyglingen längst ute på högra flygeln kom till ett tillfälligt stopp. Det underlättade för de två gardesbataljonerna där, Rosenskärnas och Gaddes, att skamfilade slinka ur fällan. Gaddes bataljon blev i förstående helt kringvärvd av ryssarna och anfallen i ryggen. Bataljonschefen Gadde fick flera sår under striderna. Han skadades i högra armen, vänstra handen och ena låret, men behöll befälet över sin bataljon. Bärande de fyra fanor de ärövrat högg sig hela bataljonen genom de ryska leden och drog sig bort från fältet. Rosenskärnas grenadjärbataljon, som attackerat längst ut till höger, lyckades också dra sig tillbaka. Deras befälhavare föll dock svårt sårad i arm och bröst i fiendens händer. Båda bataljonerna marscherade iväg mot Bodhisjenskiskogens gröna hängn som hägrade mindre än en kilometer bakom dem. I den mån det var möjligt släpade de med sig sina sårade i reträtten. Kalmar och regementes två bataljoner var hårt ansatta. Kalmar soldaternas chef Rank hade dödats i artillerielden. Åskaraborgarna förlorade också strax sin regimentschef Ulf Sparre, som även han stupade tillsammans med större delen av sitt folk. De andra och tredje gardets bataljonerna var i ett förtvivlat läge. Folket i andra bataljonen tog till flykten efter det att de flesta av deras officerare med bataljonschefen Mannersvärd i spetsen dödats. Bataljon nummer tre led också svårt. De förlorade sin chef. Levenhaupts systersson Gyllenskärna, som föll tillsammans med större delen av officerarna och en stor del av manskapet. De ryska leden slöt sig kring de snabbt sammansmältande bataljonerna. Anföll dem nu från alla håll och svepte in dem i en glödande mantel av eld och rök. De stupade bildade högar, och högarna växte till berg. Hur hårda striderna egentligen var? framgår av att av de tio bataljonschefer som ledde sina mannar in i anfallet dödades sju inom loppet av en halvtimme. De övriga blev samtliga sårade. Även flygelbefälhavaren Karl Magnus Posse sårades. De var alla fångade i en köttkvarn som malde ner det svenska fotfolket till ingenting. Det var bara en tidsfråga hur länge man skulle kunna hålla ut mot den tunga ryska massan. Nu började också det svenska kavalleriet att fly. En del av de skvadroner som stod närmast striden ute på fälten vände om och föll in i de bakomstående. Även dessa snodde i förvirring och red i sin tur in i de som stod bakom och så vidare. En upplösande kedjereaktion av skräck fortplantade sig genom rytteriet. Skvadron efter skvadron satte sig i rörelse bort från stridsfältet.